Вивів голівку дитини. Поступово вийшло все кільце. Ось вона, нова людина, маленька закривавлена істота. Ще не зовсім самостійна, ще поповиною сполучена з тілом матері. Але минає мить, і поповина перестає пульсувати. В дитини почався власний кровообіг. Вещенко двома затискачами кохера прихоплює пуповину і хірургічними ножицями перетинає її. Величний момент народження відповся. Страх остаточно зникає. В душі бурхлива радість. Все гаразд, чорт забери, все чудово. Треба тільки негайно обробити йодом кровоточиву рану пуповини, добре обмотати її стерильною серветкою. Та в кареті нестерпну тісно, Залажає й нескінченне похитування ресор. Лише тепер йому спадає на думку ідея спинити цей п'янкий і хитливий рух. Подає сигнал й Семенцю. скригочуть гальма. Машина з'їжджає на узбіччя. Нарешті спокій. Спокій для серця, для душі, для розпаленого шаленістю думок і дій мозку. Рубить дитині Пеніцелінову профілактику загортає в стерильне простирадло і ковдру. Нова людина переможно скрикує. Це перший вигук і перший тріумф її на цьому світі. Це також і перемога лікаря. Андрій Степанович привітно усміхається крихітній істоті. Але чи радість не передчасна? Мати ще не отямилась, пульс ледве послухається. Згодом зовсім зникає що це знемога? Непритомність? Смерть? Мов струмом пронизує мозок ця страшна підозра, сумна доля сестри Олени, випадки з особистої практики, спостереження Калиновської. Це думається і бачиться десь, ніби за межами свідомості. А в цей час руки лікаря упевнено масують ділянку серця породілі. Потім, намагаючись відновити у непритомний процес дихання, він сам б'ється об залізне пруття тісної карети, але не відчуває болю. Дитина вирощить на руках у злагіднілого від переживань пересунька, а Ващенко, умитий вже десятим потом, самовіддано рятує матір, щоб не росло дитя суротою. Нарешті жінці стало легше. Отянувся лікар Упав з немозі на стілець. Спитав у пересунька, «Де ми стоїмо?» «Біля воріт лікарні». Вони не доїхали всього кільканадцять метрів. Родильне відділення лікарні прийняло жінку і дитину у нормальному стані. Карета поверталася назад. Ващенко сидів на своєму постійному місці поруч із водієм. У семенцевому транзисторі Заповзято скаженів джаз. Це дратувало Андрія Степановича. Залежало думати, аналізувати цікаву пригоду, яка щойно трапилася в кареті. Лікар збирався зробити нетлухняному шоферові чергове зауваження. Та в ту мить вони обидва побачили у світлі фар якогось чоловіка, що ледве перебирав ногами. Семенець різко загальмував, аж щоб ти смоли напився. Та чоловік не був п'яний. Він знеселено повис на капоті машини. Ващенко відразу пізнав у ньому татуєрованого матроса. Лікар вийшов з машини. За ним вискочив Павлюк. Матрос глянув на них божевільними від хвилювання і втоми очима. Прохрипів, де вона. «Заспокойтесь», – підвів моряка Ващенко. «Вона в лікарні». «Власне, не вона, а вони, їх уже двоє». На дні розширених матросових зіни блиснула радість. Син? Донечка? Тільки на з них радість пригасла. Ось уже спалахнула з новою силою, тим краще. Буде схожа на Юлю. Поздравляю вас, Михайле. Спасибі. Сідайте, підвезу додому. Ні, піду в лікарню до них. Вас же не пустять. Все одно, зачекаю. Ще раз спасибі. І за те, що тоді в Зинку не лаялись. Словом за все. Він пішов у грозову ультрамаринову ніч. Блискавки освітлювали йому дорогу. Ну і злякався ж я, признався Лев. Думав, не дасте ладу. Бережіть Валю, несподівано сказав лікар. Бережіть її. Вона тендітна і дуже хороша. Олег не відповів нічого. У таких випадках вирішують не обіцюнки, не клятвий. Поблизу майорів строкатий афішний стенд. Юнак показав на нього і позмовницьки запитав. Бачили? Андрій Степанович присвітив ліхтариком. І зненацька стрівся очима з міною. Вона дивилася на нього з характерною своєю усмішкою, лагідною і іронічною водночас. На голові актриси красувалася зоряна діадема, а довкола діадеми назву фільму «Дівчина з далекої планети». Здрастуй, Ніно», – промовив Андрій.